Teinä on haluttu. Sitä se, kun höpisen, niin kuka ei tuota muuta. Hienoa on, että näihin paikalla, on. on uusia ja on vanhoja. Siitäpä se Sangha muodostuu. Ne, jotka ovat kotisivulla tietää, että näen höpisen siitä. Eli siitä, mitä se Sanghan, eli harjoittaa yhteisön. Mikä se merkitys voisi olla meidän jokaisen henkilökohtaiselle harjoittamiselle? Kuten tiedätte, niin Sangha on yksi kolmesta jalokivestä, mikä on budhalaisuudessa koko harjoittamisen ydin. Harjoittajan polku pohjautuu budhaan, dharmaan ja Sanghaan. Sangha on hyvin, hyvin oleellinen ja tärkeä osa. Meidän polkua. Perinteisesti sanga tarkoitti buddhan oppilaiden joukkoa. Sekä maallikoita että munkkeja ja nunnia. Sitten myöhemmin se kehittyi kuvaamaan luostariyhteisöä. Ja siitä taas myöhemmin se kehittyi kuvaamaan välimpää joukkoa, joka pitää sisällään maallikot, munkit. Nunnat ja oikeastaan kaikki kanssaharjoittajat. Koulukuntaan tai uskontoon tai polkuun katsomatta. Joissakin puhinalaisuuden arvoissa sanha on hyvin tiukka käsite. Eli se tarkoittaa vaan just jotain tiettyä asiaa, just niin kuin munkkien tai nunnien yhteisöön. Mutta sen perinteessä... Sanalla viitataan siihen porukkaan, siihen joukkoon, josta harjoittajayhteisö muodostuu. Kuten meidänkin ryhmän nimi, Doogen Sanhalla, on hyvin <tuhun> kuvaava. kuvailla. on perhe. Siksi niin kuin tuossa alussa sanoin, niin... On mukana uusia. On mukana vanhoja. Ja kaikki ollaan täällä sama-arvoisia. Ja kaikki ollaan tasa-arvoisia. Harjoittajien perhe ei ole sidonnainen mihinkään arvoasteikkoon tai mihinkään erotteluun tai arvottamiseen. Meidän yhteisö Dogen ja Dogen Finland, Dogen Sangha, on hyvin löyhä yhteisö, hyvin löyhä Sangha. Kuten tiedätte, tai jos tiedätte, no nyt ainakin tiedätte, eli Dogen Sangha on hyvin laajalle levinnyt, löytyy ympäri, ympä, ympäri maailmaa oikeastaan. Se on hyvin hyvin löyhä yhteisö. Ei ole mitään tiukkaa kuria, ei ole mitään tiukkaa hierarkia, ei ole mitään tiukkaa keskus, keskusjohtosta, johtamista tai porrasta on Nishichima niin Rossi perusti dogen sanha 34 vuotta sitten. Pyrkimyksenä on vaan siinä, että on ryhmä, on yhteisö, joka pitäytyy hyvin tiukasti mestari Dogenin opetuksessa. Eli Dogen, dogen Zenji oli meidän koulukunnan perustaja 1200-luvun Japanissa. Hän toi Kiinosta Chao Dong, koulukunnan opetukset Japaniin. Sieltä tuli Sotoa. Ne, ketkä ovat historiaa tai kuunnelleet näitä läpiä, tietää sen, että dogenin opetukset oikeastaan unohtuivat aika nopeasti hänen eliaikaisen jälkeen. Soto-koulukunta muuttui enemmän uskonnolliseksi organisaatioksi, joka ehkä nykyään vastaa lähinnä tuommoista. Ja Japanin katolinen kirkko voisi olla aika lähellä, tai javantelisuterilainen kirkko. Eli nykypäivän itse Soto-järjestössä Japanissa. Siellä saseen ei ole enää niin keskeisessä asemassa, eikä ne dogeniopetuksetkaan, vaan se on enemmän tämmöinen uskonnollinen organisaatio, jossa erilaiset riitit, kuten, tai siirtymäriitit, kuten hautiaiset ja häät, ne on pääosassa. Mutta koska dogeniopetukset aika nopeasti unohtui hänen kuolemansa jälkeen, moneksi, moneksi, sadaksi vuodeksi, 1600-luvulla oikeastaan alettiin kunnolla taas löytämään. Ja vasta 1800-luvulla alkoi sellainen kunnon elpyminen missä Sotoa koulukunta alettiin taas identifioimaan siihen doogeni-opetuksiin. 1940-luvulla Kodun Savaki Roshi halusi palauttaa ihan suoraan siihen dogen opetukseen Eli kärjistettynä unohtaa sen uskonnollisen kikkailun. Unohtaa sen hautajais-hää-kikkailun. Ja palauttaa itse siihen saseniin. siihen, mitä Dogen itse opetti. Sitä, mitä Sotoa koulukunta oli doogenin mukaan. Sitten Dogen-sangan perustaja, Kudo Rossi syntynyt 1919. Hän oli vähäaikaa Koroa. Savakin oppilas, siitä oli Rempo Niva, Roshin oppilas. Ja Rempo Niva oli vähäaikaa soutou Pomo Japanissa, Eihei hey, chi Sitten kun Rossi sai Darman siirron, hänestä tuli myös mestari suoraan perimyslinjassa, Dogenin perimyslinjassa. Hän perusti Dogen Sanghan. Eli hän halusi palauttaa myös jatkaa sitä Savakiroshin ja itse Dogenin perinnettä. Palauttaa opetukset suoraan sinne Dogenin opetuksiin. Sinne missä uuttera ja säännöllinen Zazenin istumamieliskelyharjoittaminen on siinä keskiössä. Ja se missä se harjoitus ulottuu kaikkiin meidän askareisiin. Hampaiden pesemiseen. Kuten tiedätte Dogen kirjoitti Shobo Gensos tässä hyvin laajassa kokoelmassa kirjoitti siitä muun muassa, miten perseän pyyhkiminen jälkeen on, mitä suurinta budhan harjoittamista. Se on mitä suurin tilaisuus harjoittaa buddhan polkua. Hampainen puhdistaminen, kynsipallien puhdistaminen, mitä suurinta buddhan polun harjoittamista. Dogen usein sanoo, että jos me ei voida harjoittaa siellä, missä me just nyt ollaan, tai mitä me just nyt tehdään, niin missä ihmeessä me sitten voidaan kuvitella harjoittavasti. Tähän Nishijima Rossi halusi palauttaa huomioon perustaessaan Dogen Sanghan. Nimessä mukaisesti Dogen Sanha. Dogen, Dogen opetukset on keskiössä. Sangha on hyvin tiivis, mutta hyvin löyhä organisatorisesti. 2007 Nishijimarossi antoi Brad Warnerille. Symbolisesti siirsi kaapunsa ja kulhonsa eli patransa. Eli teki hänestä perien. Ja hänestä teki perien. Hänestä teki perien. Nykyään Brad Warner on siis meidän pääopettaja, Dogen Sangham, The Boss. Mutta vaikka Dogen Sangham sinänsä on hyvin löyhä, ei ole mitään jäsenrekisteriä. Ei ole mitään tiukkaa doktriinia tai koodisto, jonka mukaan kaikkien pitäisi mennä. Kaksi asiaa yhdistää tätä meidän laajaa löyhää sanaa. Se on se, että me pitäydytään sanaseni harjoittamisessa hyvin tiukasti, ja me pitäydytään hyvin tiukasti mestari Dogenin opetuksessa, just sellaisena niin kuin Dogen itse opetti 1200-luvulla. Jos te vaikka Saksaan tai Ranskaan tai Englantiin tai Irlannin Dogan sanharyhmien istumaan, te kohtaatte siellä vähän samaa. Totta kai on variaatioita, painotuseroja, mutta se kaikki lepää siinä harjoittamisen keskiössä. Sitä ei tuli unottaa, koska se leimaa meitä. Siitä muodostuu meidän sanghan ydin. Ollaanpa me sitten vasta-alokajia tai ollaanpa me pitkään harjoittaneet, tai ollaanpa me virallisesti buddhalaisia tsukaan läpikäyneitä tai ollaanpa me... Kristittyjä sasenin harjoittajia tai, tai islaminuskoisia muslimia saseninharjoittajia mitä vaan. Ja me siitä ollaan aina tasa-arvoisia. Me ollaan sama-arvoisia. Meitä kaikkia leimaa se pyrkimys harjoittaa saseniin. silloin kun me istutaan täällä, kun me istutaan täällä doogen jutuissa, silloin meidän pyrkimys on istua sitä Doogenin viihottamaan saseniin. Se, missä meillä on jokainen tilaisuus, tai missä jokainen hetki on meillä tilaisuus harjoittaa sitä sasemia, on suuri harha kuvitella, että harjoittaminen on pelkästään sitä, että me tullaan tänne kerran viikossa. Ja sitten me harjoitetaan, päätä maanantaina että jes, enää neillä päivän pääsit sitten harjoittaa sitä niin Sitten me harjoittaa harjoittamaan itse kritisoi, että tällainen on hyvin suurta harhaa. Muun muassa kappaleissa pendoova. Shobo on ensimmäinen kappale, 95 osaisessa versiossa. Siellä hyvin kärkkästi painotetaan sitä, tai Doogen painottaa sitä, että meillä on mahdollisuus harjoittaa joka ikinen hetki. Kaikki mitä me tehdään, on sinänsä jo buddedarmaa. Se ilmentää sitä. Se, että meistä tajuta. Se, että meidän mielet on ruuhkaiset, harhaiset. Ei se muuta sitä tosiasia, että kaikki mitä me tehdään, me tehdään se just nyt. Vaikka me ei olla läsnä. Vaikka me ei koeta, että me oltaisiin just nyt tässä, niin silti me ollaan. Kaikki, mitä me tehdään, ilmentää puhdetarvaa. Mutta koska meidän mielet on hyvin, hyvin ruuhkaiset, meidän mielet on ehdollistuneet, on takertuneet kulttuurin koulutuksen, kaveripiirin, harrastusten, ihan minkä vaan NS-vaikutusten takia. Ne ei olla läsnä. Meidän mieli ei ole läsnä. Me ollaan se mielen, mielen maailmassa. Ja se asen on hyvin julma jopa paljastamaan sen, mitenkä ehdollistuneita meidän mielet onkaan. Teoriassa shikan tasa se on maailman helpoin harjoitus. Niin kuin Pratt sanoi, sitä on en shadow. Eli pitää turpansa kiinni ja istua alas. Ei tarvitse mitään muuta tehdä. Sitten kun laittaa sen suun kiinni ja istuu alas, sitten ralli alkaa. Sitten huomaa, miten se mieli toimii. Miten vaikeaa onkin vain istua paikallaan liikkumatta yhdessä asennossa vain olla. Hengittää. Hyväksyä kaikki, mitä päähän tulee, mieleen tulee. Eli mitä tapahtuu? Ei takeru siihen. Se on hyvin, hyvin vaikeaa. Dogen painotti, että ensisijainen edellytys harjoittamiseen on se, että me luovutaan ihan kaikesta. Me luovutaan sasemista. Me luovutaan sitä harjoittamisesta. Me luovutaan budhaksi tulemisen ajatuksista. Me luovutaan tasapainon saavuttamisen ajatuksista. Päästetään irti kehosta ja mielestä. Dogen käytti hyvin keskeistä termiä, joka on japaniksi Shinjin datsuraku, joka tarkoittaa kehosta ja mielestä irti päästämistä, tai pois pudottamista. dropping off body and mind. Se ei tapahdu sormia napsauttamalla. Akateemikot ovat sanoneet, että Soto-koulukunnan harjoitus on Asteittaisen valaistumisen koulukuntaa tai harjoitus. Hiljaa hyvä tulee. Mitä tämä nyt tähän liittyy? Ei ole mitään mikä ei liitty sangaan. Buddha, Jarmo ja hyvin keske keskeisiä käsitteitä. Niin kuin olette lukenut tai jos olette kuunnellut, niin se muodostaa sen polun ytinen. Buddha tarkoittaa opettajaa. Se tarkoittaa sitä Buddhaamissa jokaisessa itsessämme. Sitä mahdollisuutta herätä. Sitä mahdollisuutta olla läsnä. Dharma tarkoittaa opetuksia. Myös maailmankaikkeutta itsessään. Maailmankaikkeus itsessään on jo. Koko opetus. Tai niin kuin Kudonis Ichimarossi on sanonut, että Jumala on maailmankaikkeus, maailmankaikkeus on Jumala. Ja hän ei tarkoita kristi, kristinusko Jumalaa, tai mitään teologista käsitystä Jumalasta. Sanga tarkoittaa sitä yhteisöä, ryhmää, joka harjoittaa. Mutta ilman näitä kolmea ei ole harjoitusta. Ei ole sitä harjoitusta, josta Dogen puhui. Mikä lukee, tää on lukenut Shobo Genso. kappale nimeltä Bo. kolme jalokiveä. Itse kun mä ekan kerran sen kappaleen, mä ajattelin, että wow, tää on aika uskonnollista läppää. Mä olen aikaisemmin joskus nuorempana pitänyt, että Dogen oli hyvin tämmöinen, tai siis hän oli hyvin kapitaalinen ja bla bla bla. Mut kun mä ekan kerran törmäisin semmosen vähän niinku... Mikä silloin tuntuu hyvin idealistiselta tekstiltä ja hyvin sellaiselta uskonnolliselta tekstiltä, kun siellä puhuttiin just. Kuinka tärkeää on turvautua puheenjaarmainnissa on haitalla tapaa. Sitten on tajusin, että me tehdään taukkaan mitään uskonnollista tekstiä. Tai onkin tekstiä. Meidän harjoitus on sitä, että me turvaudutaan sekä siihen mahdollisuuteen, mikä missä jokaisessa on, eli puhaan. Että me turvaudutaan myös niin opetuksiin. Ja sitten siihen yhteisöön. Ja tässä on tämä meidän yhteisö. Meidän sanaa. Uusi kasvo, vanha kasvo ei mitään väliä. Koska aina kun me kaikki ollaan täällä, me tehdään yhtä asiaa. Me harjoitetaan sasenia. Ja päätetään olla läsnä. tänään istuttiin hieman, oliko, hieman yli 30 minuuttia. Sillä ei ole mitään väliä, se teistä tuntuu. Olipa se sitten tylsää tai mukavaa, tai euforista tai suutesta valaistu. Aivan sama. Silloin merkitystä, että me oltiin täällä. Me ollaan täällä. Ja siinä, että me päätettiin harjoittaa sitä polkua, jota esimerkiksi Dogen on viitottanut. Tai Brad Bourne viitottaa. Tai Peter Rokka, tai Kudoni Chichimaros, tai Kodosavaki. Tai... Kuka vaan. Koska se on meidän oma polku. Se on meidän jokaisen oma henkilökohtainen polku. Saseni harjoittaminen on hyvin vaativaa. Jokainen oppii harjoittamaan sitä. Kuka vaan pystyy harjoittamaan? Sen kun vaan pitää turoksakin ei istuolassa. Mutta sitten jos tämä meinaa jatkaa vain pidempään, kuten tiedä, että tämä on vaativa harjoitus. Tämä pohjautuu säännölliseen harjoittamiseen. Kerran päivässä tapahtuva harjoitus on kerran päivässä. Sitten jos seuraavan kerran istuu viikon päästä, niin se ei ole sitä harjoittamista, mistä opettajat ja mestarit puhuu. Siksi tämä on vaativa harjoitus, koska tämä vaatii omistautumista. Ihan niin kuin vaatii koripallon pelaaminenkin. Ja minun pitää oikeasti keksiä uusia esimerkkejä, mutta minä nyt taas puhun tästä koripallon pelaamisesta. Usein ihmiset saattaa kuvitella, itsekin olen niin joskus kuvitellut, että Sassenin harjoittaminen on hyvin helppoa. Koska se on teoriassa niin helppoa. Sen kun ristiikin se istuu alas, suorittaa jotain tiettyjä juttuja tai sit vaan istuu. Sit pitäis, ja sit pitäisi valaistua. Koska sillä ei kaikki nää mestaritkin valaistu. Eiks vaan? Ja luetaan heidän kuvauksia, heidän kirjojaan. Luetaan kirjoja suurista mestarista, jotka on pitkään mietiskeltyä laista. Sitten me kuvitellaan, että se, että me istutaan vain alas. Se riittää. Että kun istu vain kerran kaksi päivässä, harjoittaa uutterasti. Mietiskelyä, se riittää. Mutta voi kun se olisikin niin yksinkertainen. Voiko me saavuttaa tasapaino tai onnellisuus tai tyyneys tai läsnä ole, läsnä oleminen, vaan silleen, että me istutaan alas mietiskelemään. Ei se niin menee. Muuten tämä olisi oikeasti helppo harjoitus, jos tämä olisi pelkkää istumista. on harjoitus. Harjoitus pitää sisällään muunkin kuin pelkän sen fyysisen ja totta kai se fyysisessä tapahtuva henkisen suorittamisen. Ei tämä ole pelkkää istumista. Muuten tämä olisi hyvin helppoa. Sen kun vaan istus himassa, istus vaan jatkuvasti, vasta seinää. Sangan merkitys nouseekin esiin just siinä, kun harjoittaja oivaltaa, että harjoittaminen ei olekaan, vaan pelkkää mietiskelyä. Pelkkää sitä seinään tojottamista. Se on hyvin yleinen sudenkoppa ja ehkä ihainen sudenkuoppa, mitä on, on just se, että me kuvitellaan, että se on vain pelkkää mietiskelyä. Ihan niin kuin me aloitetaan se koripallon pelaaminen. Tai lenkkeily. Meillä on hirveä alkuinnosti. Me saavutetaan sen sitä kirjallisuutta. Ollaan tosi tsen. Niin kuin meidän uutta Joel on sanonut. Ollaan tsenpornoilijoita. Me kulutetaan tsen pornoon. Me uppoudutaan siihen tsen pornoon. Kaikki on seniä. jopa pukeudutaan kuin tseniläisten pitäisi pukeutua. Me puhutaan niin kuin Seniä pitäisi pukeutua puhua. Elämää luonnettiin isot Z-trade-markilla. Se on normaalia. Se pitääkin olla niin alussa. Mississi Jumaras on sanonut, että polun harjoittamisen pitää alussa olla hyvin idealistista, jotta se antaa sen alkusysäyksen sille harjoittamiselle. Koska jos me ei sitä lenkkeilystä, tai jos me ei pidetä koripallon pelaamista maailman niin on silloin kun me aloitetaan se. Niin mikä ihminen, että itse asiassa sen lajin tai harrastuksen pariin. Meillä pitää olla jotain idealistisia kuvitelmia, mitä se on, mitä se ehkä voisi olla, mitä se ehkä voisi tuntua, mitä se ehkä voi saavuttaa. Sitten kun se niin sanottu kuheruskuukausi menee ohi. Kuheruskuukausi, kaksi kuukautta, viikko, kolme kuukautta, vuosi. Sitten kun huomaankin, miten helvetin tylsää se onkin. Tai miten tästä ei ehkä hyötyy, olekaan mitään hyötyä, tai miten tämä on oikeasti ihan päämäärätöntä haahuilua. Tai miten ei tullutkaan maailman paras, tai miten ei valaistu mukaan. Ja aina sama kuin jos me aloitetaan koripalloa. Me kuvitellaan, että kun me luetaan koripalloa oppaita, katsotaan Michael Jordanin koripallokouluun, katsotaan NBA-matseja, tahkotaan kahdeksan tuntia päivässä himassa itsestään sitä palloa. Me kuvitellaan, että me tullaan hyväksi koripallon pelaajaksi. Että jos me ei koskaan pelata se joukkueen kanssa, tai oikeasti pelataan ketään muuta vastaan, niin ei se kovin kunnosta koripallon pelannista ole. Ehkä meillä tekniikka on halussa, pallon pyörittely, mutta siinä se jääkin. on se harjoittamisessakin. Alkuinnostuksen vallassa mikä pitää olla, se on tosi upea asia. Saatetaan istua paljon. Tasan on tosi mukavaa. Tuntuu, että me tehdään jotain hyvin tärkeitä tai jotain hyvin pyhää. Me saatetaan kokea, että me ollaan selvästi edistytty. niin varmasti onkin. sitten kun se kuherduskulkaus loppuu, palaa maan pinnalle, loppuu se ihan luonnollinen kiinnostus, mikä usein on sitten esimerkiksi lenkkeiden kohdalla tai Saattaa kuuden harrastuksenkin kohdalla olla. Meitä ei enää vaan kiinnostossa. Silloin se sanhan tuki nousee todella korkea arvoa asemaan. Doogen itse korosti sanhan merkitystä aivan valtavasti. 1600-1500-luvulla luulla hänen Tämmöisistä sangha-opetuksista on tämmöinen kirja nimeltä Ei Hei Jingyi, jossa on dogeni eri, eri, eri opetuksiin liittyen sanghassa harjoittamiseen. kuinka munkkien ja harjoittajien pitäisi elää harmonisesti yhdessä ja kuinka se onnistuu. Siellä on muun muassa ajatus siitä, että sanghan yksi tarkoitus on turvata se tradition puhtaus pitää se harjoitus tietynlaisena. Kun se harjoitus pysyy tietynlaisena, niin sanotusti puhtaana, just niiden harjoitusohjeiden avulla, säännönmukaisten muodollisuuksien, niin kun meillä on täällä aina, aina samat kumarrukset, mistä otetaan se, niin aina samassa asennossa, tai totta kai, saa vaihtaa asentoa, mutta. Niin sen tarkoitus on turvata se harjoittaminen. Sen tarkoitus on pitää se harjoitus johdonmukaisena. Saseni voi harjoittaa kuka vaan. pystyy pelaamaan kuka vaan. Mutta jos haluaa kehittyä hyväksi koripallon pelaajaksi, jos kehittyä hyväksi Sazenia kaikki mestarit, kaikki opettajat korostaa sanhan merkitystä. Koska silloin meillä on selkeät suuntaviirot. Harjoittaminen on hyvin helppoa, tietää miksi harjoittaa, miten harjoittaa missä harjoittaa. Jos tulee kysymyksiä, voi tietää, mistä kysyä. Itse mä hakkasin liian monta vuotta seinää siinä, kun Suomessa ei ollut sotoa kolmuna sanaa, meidän eihän tapoista kuin vuoden, vuoden täällä ollut, mutta silloin kun mä jos 90-luvulla tutustua ekaan kerran. Oli hyvin, hyvin vaikeaa harjoittaa. Suomessa ei ollut sotoa harjoittaa ainakaan mun tietääkseni. Ja oikein mikään muu puhdalaisuus. Mua ei niin paljon kiinnostanut. Mua on mikä aina tykännyt tämmöisestä yksinkertaisemmasta. Ja... Niin, yksinkertaisemmasta. On niin yksinkertainen. Sitten mä löysin 2000-luvun alkupuoliskolla sähköpostitse. Niin sit Se palveli mulle sangana. Vaan se, että mä saan olla johonkin ihmisen yhteydessä. Vaikka se oli pelkä sähköposti yhteydessä kyllä minä silti koko ajan tiesin, että on pakko, on pakko jossain vaiheessa saada harjoittaa jossain jengissä, koska tämä on ihan hirveitä muuta, ja vaikeaa. Tai että sähköpostiyhteys ei koskaan korvaa kasvokkaan tapahtuvaa kohtaamista. Mutta silti sähköpostiyhteys on parempi kuin mitä yhteyttä. Entisessä aikaa ihmiset viesti kirjeitse. Tietysti saattoi mennä kuukausia ennen niin kuin tuli, tuli perille, mutta kuitenkin. Tai että joku mestari saattoi mennä, tai opettaja saattoi mennä moikkaamaan kerran viidessä vuodessa, koska se asuu vaikka niin, niin valtavan kaukana. Mutta se, että on edes jonkinlainen sangaha, jonkinlainen yhteisö, onpa se, Kosketus sitten siihen viikoittainen tai päivittäinen tai kerran vuodessa tapahtuva, se on silti aivan valtavan arvokas. Koska silloin harjoittaminen voi muodostua hyvin helpoksi, viitekäyksellä. Silloin tietää, että on yhteisö, on ihminen, ihmisiä, joilta kysyy apua, tukea, joiden kanssa keskustella, Josta löytyy samanhenkisiä toopeja, jotka tykkää tujottaa seinää. Ei tarvitse selitellä, että mistä tuijotat seinään. No. Niin. Mitä sinut sen selityt? Mitä järkeä tuijottaa seinään? Täällä ei tarvitse selittää. Täällä voisi aivan tuijottaa sitä seinää. Tietysti on myös hetkiä, milloin me luetaan hyvin paljon netistä, kirjoista, miten saanhan sitten kääntyy itseään vastaan, tai ryhmä kääntyy itseään vastaan. Tuu, muodostuu kultiksi, hyväksikäyttöä ja kaikkea muuta. Mutta se, mistä me itse tykkään dogen sanassa, on just se, että löyhämeininki. Löyhä Ei täällä ole mitään jäsirekisterejä. Eikä täällä ole mitään tiettyjä dokmia. Kaikkia leimaa vain kaksi asiaa. Se, että me harjoitetaan sase, niin me pitäydytään dogen-opetuksessa. Brad on itse sanonut, nyt korostan nyt meidän ko. Suuren possen pomo, vaikka hän itse ei tykkää sitä käyttää, eikä muun tykkää. Se on vitsi, mutta se on kumminkin todellista. Präätö sanonut, että jos, jos dogen sana meinaa joskus muodostua semmoiseksi vähänkään uskonnollisuuteen viittaavaksi tai tämmöiseksi tiukaksi yhteisöksi, hän lähtee saman tien lätkimään. Haistettaa pitkät pii koko porukan. Siksi jokainen ryhmä onpa sitten Suomessa, tai Irlannissa, tai Englannissa, tai Ranskassa, tai Pelkiässä, tai Chiilessä, tai Japanissa, tai missä vaan. Jokainen vastaa, vastaa omasta porukasta. Jokainen porukka pyörii täysin omalla painollaan. Bradia vastaa voisi vähempään kiinnostaa, mitä täällä tapahtuu. Eikä Kudoni Shichimaro Siakan kiinnostanut, koska hän luotti, ja luottaa myös. Just se, että tää on hyvin löyhää. Kuitenkin pitäytyy tiukkaan traditiossa. Se ainakin toivon mukaan tulee pitämään huole siitä, että täällä ei tule olemaan mitään sellaista mm, doktorinnista tai pitäytymistä hirmu tiukasti johonkin tiettyyn juttuun. Tai että tulisi jotain taistelulta, Siis se oikein sanan sisällä. Ulkopuolella taisteluita on meitäkin kohtaan paljon. Mekin varmaan taistellaan, mutta anyway, ymmärsit varmaan pointin. Mutta se, että se ulkoisesti on hyvin löyhä organisaatio. Se antaa vapauden ja vastuu itse harjoittajalle. Ja mun mielestä tämä Dogen-sanhan periaate, ja just se periaate, mitä Dogen itse viljeli, se pitää huolen siitä, että se harjoitus pysyy tarkoituksenmukaisena. Dogen ei halunnut perustaa uutta koulukuntaa. Hän ei tykännyt käyttää edes sen sanaa. Hän ei tykännyt käyttää varsinkaan Sotoa. Hän ei tykännyt siitä, että luokitellaan purhalaisuutta Tendai, Shingon, Jotoshu, Soto, Rinzai, Oopaku, tai eno ei sillä ole vielä Oopaku, anyway. Hän ei tykännyt siis siitä, että luokitellaan. Hän puhui vain purhalaisuudesta, Ja hän puhui myös todellisesta purhalaisuudesta. Tällähän viittasi siihen kauttamaan budhan pilvittömän pyrkimykseen herätä todellisuuteen. Siihen, että me istutaan alas, me mietiskellään. Ja pyritään elämään elämämme harmonisesti, tasapainoisesti. Se on todellista buddhalaisuutta. Eikä se, että me pitäydytään jossakin ulkoisessa muodossa. Ja nyt taas korostan, että tämä ei ole mitään kritisointia, eikä mitään muuta, tai muita koulukuntia kohtaan. Mutta Dogen itse halusi korostaa sitä, että hänelle todellinen buddhalaisuus on sitä, että me harjoitetaan just siellä, missä me ollaan. Eikä pitäydytä niihin ulkoisiin muotoihin. Suutrien lausuminen, se on meillekin hyvin tärkeää, mutta ei se ole mikään oleellinen harjoitus. Vai kaikkein oleellisin. Kaikki seremoniat ne kuuluu siihen juttuun. Tai kaapuihin pitäminen kuuluu siihen. Mutta ei se ole se ydin. Ei harjoittaminen ole sidoksissa suutrien, tai kaapuihin, tai kumarteluihin, tai mihinkään. No, vaan sen polun viitekehystä. Ihan niin kuin koripallossakin on säännö. Siksi Tokenkin määritteli hyvin tarkkaan, mitä se harjoittaminen on ulkoisesti. Esimerkiksi tässä Ei-Hei-Shingissä, mikä kohteeseen on 1500-luvulla ja hänen opetuksistaan. Siellä määritellään hyvin tarkkaan siitä, tai sitä, kuinka tsendossa tulee käyttäytyä. Kuinka tulee istua tyynyllä. Kuinka tulee kumartaa. Ulkoiset muodot on hyvin tarkkaan määritelty. Sen on tarkoitus vain helpottaa harjoittamista. Sanghan tarkoitus on myös ylläpitää sitä perinnettä. Pitää se turvallisena, puhtaana. Se on harjoittajien etu. Se on meidän jokaisen etu. Se kun me tiedetään, miten me toimitaan täällä. Se kun me tiedetään, mitkä on sanhan säännöt. Se on hyvin helppo harjoittaa. Me voidaan keskittyä vain siihen itse harjoittamiseen. Meidän ei tarvitse miettiä, mitä seuraavaksi tapahtuu tai mitä me kohta tehdään. Esimerkiksi tasenkaat, yhden päivän mitä meillä on joka kuukausi. Ne on mukavia koska siellä saa olla just semmoinen, kun on. Ei tarvitse puhua mitään, eikä siellä on saa periaatteessa saakkaan puhua. Siellä ollaan hiljaa. Koko päivä, tai nyt seitsemän tuntia, ollaan hissukseen. Tiedetään mitä seuraavaksi tapahtuu. Kello ilmoittaa mitä tulee tapahtumaan. Kävelymietiskelyä, istuma Hyvin yksinkertaisesti ja hyvin helppoa teoriassa. Ei tarvitse voi keskittyä vaan siihen itse harjoittamiseen. Se on sanhan etu, tuki ja turva. Meillä on se selkeä viitekehys. Mutta sanhan etuja, tuki ja turvaa mitä vaan, niin se ei tarkoita, että siellä pitää joka viikko käydä. Tai pitää päivittää vaihtoehdossa omaan opettajaansa tai ohjaajaan tai kenepaan. on meidän harjoittajista, monet vuossamme nyt ollaan oltu, ensi viikolla tulee tässä vuosi Yksi niin. Yksikin harjoittaja, meillä on käynyt kaksi kertaa tätä vuoden aikana, noin 400 kilometrin päästä. Hän vaan tykkää käydä täällä. Nyt hän on käynyt kaksi kertaa. Hän pitää tätä omalla tavallaan sankanaan. Vaikka ei täällä juurikaan välimatkan vuoksi. Mutta se, että on jonkinlainen yhteys, se riittää. On joku taho, johon kääntyä tai jonka puoleen kääntyä, kun tulee jotain kysyttävää. Tai seinä tulee vastaan, tai harjoitus ei enää nappaa, tai ei enää kiinnosta, kun päättyy, tai harjoitus yksinkertaisesti vaan muuttuu niin kauheaksi vakavaksi. Tyhmäksi. Miksi vaan. Silloin on hyvä, silloin on se sanha, mistä kysyä neuvoa. Mutta harjoitus muuttuu myös hyvin helposti idealistiseksi. Eli me saatetaan identifioida itsemme siihen sanhaan. Me saatetaan kuvitella, että se mitä siellä tapahtuu... Se on jotain todellisempaa kuin mitä muualla maailmassa tapahtuu. Mutta ei sehän niin mene. Mutta kai täällä harjoittaa samanhenkistä henkistä porukkaa. Tosi monesta teistä on tullut hyviä, hyviä, hyviä ystäviä tässä vuoden aikana. Mutta ei tämä koko elämä tämä sana. Ihan niin kuin ei koko elämä. Sangan merkitys on myös korostaa sitä, ja uskoakseni se oli myös Dogeninkin opetus, jota kudonisicima rossikin, tai siis pyrkimys, mitä kudonisicima rossikin hyvin tiukasti ajaa eteenpäin, ja Brad ajaa hyvin tiukasti eteenpäin. Eli Dogenin ajatus siitä, että meidän ei tule identifioida itteemme budhalaisiksi tai johonkin tiettyyn koulukuntaan, eikä meidän tule identifioida itteemme johonkin tiettyyn tiettyy Tai että meidän tulisi perustaa harjoittaminen vaan sen varaan. Purhan on sanottu opettaneen, takertumattomuutta, sitä, että meidän ei tule takertua. Tuosta aika hullunkurista, jos me päästetään irti meidän niin sanotusti kehosta ja mielestämme, ja sitten kun me kuitenkin siihen harjoitukseen, tai me takerruttaa siihen sanhaa, ei se kyllä oikein. Silloin nyt ongelmia just seuraa. Kun me kuvitellaan, että sanhan pitää olla joku tietynlainen. Sitten kun tapahtuu jotain, tai kun sanghan tai sanghan ohjaaja, tai sanghan opettaja, tai kuka vaan tekee jotain sellaista, joka ei sovikaan meidän maailunkuvaa, saattaa pudota pohja koko elämäntä. Ja niitä surullisia esimerkkejä on ikävä kyllä Jenkeissä, kun on pala palistanut joku sanghan pomo, on harrastanut seksiä, vaikka ei harastaa harrastaa seksiä ei missään kieltä saisi. Koska souto ei noudateta vinaajakoodistua. erotaan sillä tavalla ehkä muista. Japanin budhalaisuus on hieman erilaista. Munkkienkin harjoitusohjeet on erilaiset kuin vinaajakoodistossa. Saa olla perheellinen. Mutta jos me liitetään budhalaisuuteen tai sanghaan, liitetään tämmöisiä idealistisia pyhiä mielikuvia siitä, että budhalaisen pitää olla joku tietynlainen. Tai että kaikkien budhalaisten pitää olla just tietynlaisia, aivan samanlaisia. Tai että kaikkien koulukuntien pitää olla just samanlaisia. Sitten kun jossain joku toinen tekee jotain muuta, saattaakin järkyttää jotakin hyvin paljon. Ei tule takertoa. Ei tule takertua harjoitukseen, sanghaan, eikä omaan itseemme tietenkään. Mitä Dogen halusi myös, tai mitä on lukenut, mitä itse uskon, mitä opettaja on niin Mitä Dogen halusi korostaa tällä näennäisen ristiriitaisella ajatuksella siitä, että sanghaan ei saatta takertua ja tulee päästä irti harjoittamista itsestäänkin. Ja bla bla bla. Se tarkoitus on siirtää vastuu meille itselleen, eli harjoittajille itselleen. Ei kukaan muu voi meidän puolesta harjoittaa. Vaikka tässä olisi semmoisia sen persoonan treenereita, ei nekään silti voi harjoittaa meidän puolesta. Vaikka ne tulisi potkiin meitä joka aamu perseille, että nyt ylös, nyt istumaan aseni. Niin nyt kumartelemaan, nyt lausumaan sutria. Pysy, pysy tietoisena, pysy läsnä. Niin mm. se silti voi meitä harjoittaa. Siksi tämä on vaativa polku, koska tämä pakottaa. Meidät kohtaamaan sen todellisuuden aivan yksin. Se pakottaa meidät istumaan aivan yksin. On vanha kiinalainen sananlasku. Mä varmaan että tätä jatkuvasti toisteluun mielestäni on vain niin hyvä sananlasku. Opettajat voi, opettaja voi avata oven, mutta sisään on käytävä itse. Sanha voi siis tarjota sen paikan, missä harjoittaa. Sanha voi tarjota sen tuen ja turvan ja kaiken sen viitekehyksen. Ihan niin kuin koripallon joukkueekin pystyy gold chainein ja muuta. Mutta ei kukaan silti voi sitä itse harjoitusta tehdä meidän puolesta. ja niin kuin sitä koripalloa ei voi kukaan muun meidän puolestamme tehdä. Tai sen on harjoitus. Se on hyvin vaativa harjoitus. Koska se polku pitää sisällään niin paljon muuta kuin pelkkää niitä. Mutta mietiskely ei ole polkua. Eli aina kaikki palaa saseniin. Dogen on sanonut, että valaistuminen, saseni itsessään, on valaistumista. Ei ole mitään sasenin ulkopuolella. Kuten alussa sanoin siitä, että jos me voidaan harjoittaa tässä, missä me just nyt ollaan, niin kuin Dogen on sanonut, jotain sinne suuntaan, niin missä me sit voidaan harjoittaa? Jos se Zazenin kaltainen olotila, pyrkimys, pyrkimys, ei ole läsnä tässä ja nyt, niin missä se sitten on? Huominen ei ole vielä tullut. Menneisyys on jo menneisyyttä. Me ei enää voida palata sekunti taaksepäin. Sekin on menneisyyttä. Se mitä tapahtui tunti sitten. Se on kaukasta menneisyyttä mieli vääristää muistoja. Ei mennä tarkkaista muistaa mitä se sen tuntui, kun mä istumaan. Tai mitä kaikkea siinä vähän yli puolen tunnin aikana tänään tapahtui. En mainakaan mistä. Koska me ei saada tästä hetkestä mitenkään kiinni, kun me sanoa sormia mennyttä mennyttä, mennyttä, mennyttä, mennyttä, mennyttä, historia, historia, historia, historia. En saa mitenkään tästä hetkestä kiinni, nyt. Mä en voi laittaa sitä pulloa. Mä en voi sanoa, että nyt. Ainakaan mä yritän niissä mennä. Mutta voidaan ottaa kiinni tästä hetkestä kokemuksen kautta. Satenin kautta. Se, kun me päivittäin säännöllisesti istutaan alas mietiskelemään, niin kuin Puha teki. Ristutaan sitä harhaa siltä päästä. Sitä pakertumista siihen mieleen, kehoon. Sitten me vähitellen voidaan olla läsnä myös kaikessa muussakin. Sen kokemuksen kautta. Me voidaan oikeasti kokea, mitä se pyllynpyykkiminen oikeasti tuntuu. Eikä me samalla ajatella jotain, ihan tai muuta. Tätä nyt on kirvus siinä tai, tai jotain muuta. Tai kun me pestää hampaita. Me voidaan oikeasti pestä niitä hampaita ilman, että me koko ajan ajatellaan, että... Kohta alkaa se leffä ja niin edespäin. Nyt se ei onnistu pakottamaan. Siihen ei voi pakottaa itseäsi. Siksi Dogin halusi koko ajan korostaa, että kaikki mitä me tehdään on itsessään tai itsessään jo ilmentää sitä Koska ei olemassa mitään muuta vaihtoehtoa. Ja sillä mietiskelyllä me riisutaan sitä harhaa, me voidaan kokea. Siksi tämä on vaativa polku. Riisutaan vähitellen harhaa, asteittain, mutta ei ole kuitenkaan olemassa mitään askelmia, joista me kiivetään. Ei tässä ole päämäärää. Päämäärä itsessään on se päämäärä, itsessään. Saa sen hampaiden pesu, takapuolen pyyhkiminen, mikä vaan. Tämä niin kuin Dogen hyvin yksityiskohtaisesti kuvasi. Siihen aikaan tietysti ei ollut mitään kolkeiti tai mainos. ei ollut mitään kolkeitin hammasharjoja. Ei ole maksettu mainos. Ei ollut kolkeitin hammasharjoja, oli hammastikkuja. Se on muita tikkoja, millä ne hampaita. Se on hyvin yksityiskohtaisesti kuvalla, että kuinka, kuinka ne hampaat puhdistetaan sillä tikulla. Hyvin yksityiskohtaisesti. Ja kuinka jokainen liike, mitä tekee, ilmentää buddedarmoa. Tai kuinka ne kynnet pidetään puhtaana. Kuinka jokainen liike sen kynnen puhdistamiseen ilmentää sitä buddedarmoa. Ja tietysti tämä vessakäyttäytyminen on ihan klassikko. Vessassa ei saa huutaa. Seini ei saa piirellä. No oon kumminkin 1200-luvun neuvottelua. 1200 luvulla neuvotti, että se ei saa piirille sen. Ja sä se ei saa huudella. Sitä pitää käsitteä tarpeisiin. Se. Tehdä se ilmantelen buddha-ammaa. Silloin tietenkään lupaperi, paperia, johon tikulla. Sitten kuvaittaa, miten se tikula pyhittää. Groteskia, mutta niin se menee. Se on elämää. Mutta jos me oikeasti ei voida harjoittaa just siellä, missä me nyt ollaan. Niin jos me ei nyt voida harjoittaa kuten Buddha, niin milloin Helkarissa me voidaan sitä harjoittaa? Ensi viikolla, ensi viikon perjantaina, kello 18. Tai ensi viikon syksyllä, kun Pieter ja Kusta tulee vetämään meillä retrit. Silloinko? kun? Tai toukokuussa, kun Pratt tulee. Silloin? Ei. Just nyt. Tai jos me päätetään, että nyt kun mä täältä lähden ja pääsen kotiin, niin sitten minä istun Saseniaan. Tavallaan, että en ole koskaan aikaisemmin istunut. Se on taas pakenemista, se on taas harhaa. Et jos päättää nyt ottaa kaiken vastaan semmoisena kuin se tulee, se on harjoittamista. Pyrkimys olla läsnä, pyrkii tekemään parhaansa, siihen dogen kannusti. Ja siinä se sanha tukee, Sanha Jos haluaa hakea idealistisia ajatuksia, niin täällä meidänkin sanhalla on hyvin tärkeä merkitys myös ihan yhteiskunnallisessa. Ei tämä nyt mikään akatemia on, mutta täällä, eikä tämä mikä jalostamo on. Tämä on paikka, jossa harjoittaa ihmisiä, jotka ehkä haluaa kaipaa mielen selkeyttä tyyneyttä, tasapainoa, harmoniaa, niin mikä onkaan sen arvokkaampaa yhteiskunnalla, kun se, että on paikkoja, jossa ihmiset voi mietiskellä rauhoittua. Siinäkin mielessä, ehkä näin menee vähän ideaalistiseksi hapatukseksi, mutta siinäkin mielessä me tehdään hyvin, hyvin tärkeää työtä. Se kun me päätetään istua alas mietiskelemään, rauhoitetaan sitä mieltä, päätetään toimia itsemme, ympäristön, yhteiskunnan, luonnon, eläinten, tehdään omassa elämässä niin kuin pystytään. Se on valtavan arvokasta, valtavan tärkeää. Niin se usein on sanonut, kirjoittanutkin siitä, että hänen toiveena on, että mahdollisimman moni ihminen ryhty harjoittaa tässä asen, niin hänen Hän ei toivoista sen takia, että tulisi jotain uskonnollisia kalypäitä tai jotain muuta. Vaan ihan vain sen takia, koska Sasen oikeasti rauhoittaa ihmistä. Se auttaa. Ei siinä sinä mitään idealistista. Mietiskely oikeasti auttaa. Ihan sama mitä se mietiskely Onpa se sitten kristillistä mietiskelyä tai juutalaista tai hindulaista polkua tai buddhalaista. Mutta se, että me pyritään rauhoittamaan mieltä, se on valtavan tärkeää. Ja sangha on siinä mielessä hyvin, hyvin arvokas. Dogen kirjoitti schauble -so jotenkin siihen tyyliin, että kun edetään, tai tiedä, tuomstra paremmin, kun edetään viisi ihmistä kokoontuu yhteen harjoittamaan, ne muodostavat tätä maata rikastuttavan sanghan. Tätä maata rikastuttavan. Sillä mekin tehdään täällä. Tämä rikastuttaa tätä yhteiskuntaa. Jos tämä tekee meistä edes hieman parempia ihmisiä, vaan wow, se on mahtavaa. Mutta siitä kaikki palautuu siihen, saa sen niin. Kaikki palautuu siihen meidän omaan elämään. Kukaan ei voi harjoittaa meidän puolesta, vaikka se kiva olisikin. Ei ole olemassa enää sen persona -treinöitä. Ainakaan vielä, ellei kun keksisi tämmöistä. Siinä on sanotaan hyvä markkinapaikka. Vitsi. Vai oliko No Luen pienen tarinan. Toisen puolesta. Munkki tulee kysymään mestarilta. Tahtoisin kysyä senin tarkoitusta. Mestari vastaa, kertoisin mielelläni siitä, mutta minun on nyt mentävä pissalle. Kuvittele, niinkin joutuva toimitus minun on tehtävä itse? Vai tekisitkö sen puolestani? Mitä on sen? Mestari vastaa, että täytyy lähteä pissalle. Koska kukaan muu ei voi tehdä sitä hänen puolestaan. Vai teki sitten sen minun puolestani? Osa se hienoa. Se ei se ole mahdollista. Ja sama pätee kaikkeen meidän elämää. Meidän, meidän pitää ottaa vastuu itsestämme ja muista. Ja kaikki palaa aina siihen sasemiin. Harjoittamalla mietiskelyä, rauhoittamalla mieltä. Me voidaan kohdata se todellisuus, itsemme, kaikki muutkin. Huomattavasti avoimempana, läsnä olevampana. Mutta ei sen ole tarkoitus muuttaa meitä miksikään buddhalaisiksi pyhimyksiksi tai, tai tehdä meistä jotain budhalaisia tai jotain muuta. Tai että kaikkea pitäisi lopettaa lihasyöminen tai jotain, jotain muuta. Ei, ei se niin mene. Ei, ei tämä idealistista. Mutta se, että meillä on tämä sana, missä me voidaan harjoittaa, se on valtava arvokasta. Se on hyvin, hyvin konkreettista. Täälläkin suuri osa on hyvin pitkään harjoittaneita. Suuri osa on ollut ihan, ihan, ihan alusta asti. Osa tulee välillä, osa taas häviää. Osa ei enää pitkään aikaan, mutta tulee. tulee. uusia kasvoja mukaan. Osa ei koska enää koskaan osa tulee. Sitä se sanha on. Uusia, vanhoja, ei mitään väliä. Koska aina kun me ollaan täällä, me ollaan aina yhdessä. Se on se, se, on se kaikkein oleellisin. Ja myös se, että kun me ollaan tuolla kadulla, tai kadulla, no toivottavasti kukaan tästä nyt ei kadulla, mutta siis tarkoitan, että töissä, koulussa, mitä nyt tehdäänkään. Niin siitä on kumminkin se oma sanga, oma porukka, jonka voi pitää mielestä, tietää, että siellä on niitä muitakin samanhenkisiä, jotka pyrkii tekemään parhaansa. Se oikeasti inspiroi. Mä oon hyvin usein kirjoittanut, että mä oon oppinut aivan valtavasti tässä vuoden aikana, kuinka inspiroi, vaan se oikeasti on istua teidän kaikkien kanssa. Se tukee, se antaa turvaa. Tietenkään se ei tule takia tuu. Vaan sanon toki, sen sanon sanoen, että kohdattessa se tiellä tapassa. Eli tapetaan se kaikki illuusio, tuhotaan se kaikki illuusio, kuva, idealistisuus siitä, mitä se buddha on, mitä se harjoitus on.